А розділ 6. Невпинні ритуали життя переплітаються між собою, а люди вічно зринають на грудях у надії, і полум'я лиха чигає на них. Ось така життєва мудрість надихнула мене на тривожну творчість, підсилену кивками Рендума і його дружніми хоча й непристойними жартами. Ми були в бібліотеці, де я сидів на краю великого столу, Рендом вмостився на стільці праворуч від мене. Джерард стояв в іншому кутку кімнати, розглядаючи зброю, що висіла на стіні, або він милувався гравюрою Рейна, що зображала єдинорога. В будь-якому разі він, як і всі інші, вдавав, що не помічає Джуліана, який усівся посеред кімнати на м'якому кріслі біля шафи. Той витягнув ноги, схрестивши щиколотки, склав руки і розглядав власні лускаті чоботи. Фіона, зріст якої ледь сягав п'яти футів двох дюймів, Вдивлялася зеленими очима у погляду флори. Доки вони розмовляли біля порожнього комина, її волосся сяяло яскравіше, ніж згасли вогонь. Як завжди, Фіона видавалася мені витвором мистецтва, від якого, відклавши інструменти вбік, щойно відвів руку майстер, і за його мудрою усмішкою повільно народжувалося запитання западинка внизу шиї, там, де митець накреслив її ключиці. Завжди притягували мій погляд як витвір найвищого мистецтва, особливо, коли вона владно або ж запитально піднімала голову, щоб поглянути на високий нас. Фіона злегка всміхнулася, без сумніву відчувши мій погляд. Іноді вона здавалася мені ясновидицею. Хоч я знав про це, завжди бентежився, перехоплюючи її погляд. Але Вела сиділа в кутку, вдаючи, ніби занурився в книгу. Сиділа спиною до нас, і її короткі зелені коси на кілька дюймів здіймалися над темним коміром. Я ніколи не міг знати, напевне, що втілювало у собі її відсторонення, ворожість, самосвідомість, відчуження чи просту обережність. Можливо, все відразу, її нечасто можна було побачити в амбері. Ми скидалися радше на сукупність індивідуальностей, аніж на гурт, родину, саме тоді, коли я так прагнув досягнути єдності і бажання співпрацювати. Тому я видав таку сентенцію, з якою погодився Ренду. Я відчув знайому присутність, почув корвіний привіт. І з'явилася Дейдра, простягаючи до мене руки. Я потягнувся її назустріч і стиснув долоню. Дейдра ступила вперед. Неначе то був перший крок у бальному танці, а тоді підійшла ближче і стала навпроти мене. На мить голову та плечі сестри облямувало загратоване вікно, а стіну ліворуч від неї прикрашав розкішний гобелен. Звісно ж, вона все спланувала і навіть потренувалася, однак виглядала сестричка ефектно. Лівою рукою Дейдра простягнула мені мій козир і всміхнулася. Коли вона з'явилася, Інші поглянули на неї, а Дейдра, повільно, повернувшись, убила їх посмішкою, неначе йому наліза з кулеметом. Корвіне, вона швидко поцілувала мене і відсторонилася. Боюсь, я зарано. Ти завжди вчасно, відповів я, повернувшись до Рендома, який щойно підвівся і випередив мене на кілька секунд. Чи можу запропонувати тобі щось випити, сестро? Він узяв її за руку і кивнув у напрямку буфета. «Чому би ні? Дякую!» Рендом відвів Дейдру в бік і налив трохи вина, уникаючи звичної суперечки з флорою, або ж, принаймні, відкладаючи її. У мене склалося враження, що досі живі старі чвари, відколи я востаннє їх чув. Тож, хоча це й вартувало мені компанії улюбленої сестри, таке рішення сприяло підтримці миру в родині, що наразі було навіть важливіше. Рендом знається на цьому, коли сам того хоче. Постукавши по столу кінчиками пальців, я потер зболіли плече, схрестив та випрямив ноги, вагався, чи не запалити цигарку. Раптом він прибув. У дальньому кінці кімнати Джерард повернувся ліворуч, щось промовив і простягнув руку. Уже за мить він потиснув ліву і єдину, руку Бенедикта, останнього гостя на наших посиденьках. Гаразд, той факт, що Бенедикт вирішив прибути через Джерардову, а не мою карту, продемонстрував його ставлення до мене. Та чи не свідчить це про наявність спілки, покликаної протидіяти мені? Ну, у будь-якому разі, мене це зацікавило. Чи міг Бенедикт на поумити Джерарда щодо нашої ранкової фізкультури? Цілком ймовірно. Тієї миті Джуліан підвівся, перетнув кімнату, щось промовив до Бенедикта і потиснув йому руку. Пожвавлення привернуло увагу Левели. Вона повернулася, закрила книгу і відклала її. Усміхнувшись, рушила вперед і привітала Бенедикта, кивнула Джуліану та мовила щось до Джерарда. Імпровізовані збори набрали напруги і пожвавилися. Чудово. Просто чудово. Чотири на три і двоє посередині. Я чекав, розглядаючи гурт в іншому кутку кімнати. Усі зібралися, тож я міг би попросити їхньої уваги і перейти до того, що надумав. Однак, надто вже спокусливою виявилася перспектива. Знаю, на опругу відчували всі. Не наче в кімнаті враз увімкнулися два магнітних полюси. І мені було цікаво, в який бік повернуть ошурки. Флора кинула на мене швидкий погляд. Навряд чи вона за ніч змінила свою думку, якщо, звісно, не трапилося нічого нового. «Ні, я був певен, що передбачив наступний крок». І не помилився. Почув, як вона сказала щось про спрагу та келих вина. Флора, повернувшись, ступила крок у мій бік, ніби чекала, що Фіона піде з нею. Коли цього не сталося, вона на мить завагалася, раптом опинившись у центрі уваги всього гурту. Збагнувши це, вона швидко прийняла рішення, усміхнулася і рушила в мій бік. «Корвіне!» – мовила Флора. Гадаю, я б не відмовилася від келиха вина. Не повертаючи голови та не відкриваючи погляду від сцени, що розгорнулася переді мною, я гукнув через плече. мене налей, будь ласка, Флорі келих вина!» «Звісно», – відказав він, і я почув хлюпання рідини. Не всміхаючись, Флора кивнула та пройшла праворуч від мене. Чотири на чотири. Залишалася тільки Люба Фіона, сяючи посеред кімнати. Вона чудово розуміла ситуацію і насолоджувалася нею. Сестричка миттєво повернулася до овального свічада у темній, ретельно вирізбленій рамі, що висіло між двома найближчими рядами полиць. Вона підправляла неслухняне пасмо волосся, що кучеравилося на лівій скроні. Щось срібно-зелене сяйнуло між червоно-золотими геометричними візерунками килима там, де стояла її ліва нога. Мені захотілося вилаятися і всміхнутися водночас. Як справжнє стерво, вона знову з нами гралася. Фіона залишалася дуже помітною. Нічого не змінилося, так і не вилаявшись, і не всміхнувшись, я рушив вперед, і вона знала, що я вченю саме так. Але Джуліан також підійшов, зробивши це швидше за мене. Він стояв ближче до Фіони, тому міг помітити її порух на частку секунди раніше. Джуліан підняв прикрасу м'яхо, покитуючи її в руках. «Твій врасле, сестричка!» – доброзичливо мово він. «Здається, ця дурничка зісковзнула з твого зап'ястка, ось та зваль мені». Вона простягнула до нього руку і всміхнулася з-під опущених вій, доки він застібав смарагтовий ланчужок. Впоравшись із цим, узяв її руку долонями і заходився повертати до свого кутка, звідки інші кидали косі погляди видаючи одначе що переймаються тільки власними справами. «Гадаю, тебе розважить жарт, який ми от-от розкажемо», – почав він. Коли Фіона звільнила руку з його обіймів, її усмішка стала ще ширшою. «Дякую, Джуліана», – відповіла вона. «Впевнена, що добре посміюся, коли почую його, боюсь, як завжди останнію». Вона повернулася і взяла мене за руку. Але відчуваю, що зараз більше хочу випити вина. Я повів її за собою, щоб освіжити келих 5 на 4. А Джуліан, який не любить показувати власні емоції, через кілька секунд прийняв рішення приєднатися до нас. Наповнив собі келих, ковтнув з нього, а тоді, подивившись на мене 10 чи 15 секунд, мовив: Гадаю, всі вже зібралися тут, коли ти плануєш перейти до того, що намислив. «Не бачу причини відкладати справу», – відповів я. Тим більше всі вже вином. І підвищив голос, щоб мене почули по той бік кімнати. Час настав, влаштовуйтесь зручніше. Підтягнулися всі решта. Принесли стільці і вмостилися на них. Розлили ще вина. За хвилину родина стала уважними слухачами.